Уїхали в місто, тільки що переїхали Галатовку, урочище, аж ось перегородила їм дорогу процесія. Несли мертво. Питається Шрам, кого ховають? Кажуть, Війтенка. Що сьогодні з домонтовичем на Божий суд став? Того самого. Не послужила фортуна Ропасі. Тільки стялись на шаблях, зараз так і положив його вражий кармазин. «Е, ні, бо!» – перебив тут хтось із боку. «Перше, до Монтовиченко влучив Війтенка по лівій руці, кров так і зацюркотіла. Мій батько сам там був, так розказував. Шарпанув та й каже, годь буде з тебе, а Війтенко, ні, або мені, або тобі не жити на світі». Так нехай же, каже, Господь успокоїть твою душу, да й почав налягати ще більш на Війтенка. Поплямував його скрізь ранами. Ей, каже, Годі, пожалуй сам себе. А то й маха, та й маха, наосліп, аж поки дано йому так, що й покотився, як сніп. Нехай, нехай, каже, ще один, ідучи мимо, візьме колись і наша.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 ні гетьмана, ні васюти старшиною. Шрам тільки похитав головою. Нічого не сказав Ісомко, дивлячись, що козаки замість табора під містом опинились на Війтенкових похоронах, наче в свого полковника, да ще під такий великий час. А старшина тільки між собою зглядувалась.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 Аж у таборі ще оддалеки чути гомін галас приїжджають ближче, аж округи табора жодних бекетів. Козаки змішались, як у бразі Гуща, той туди, той туди йде, а жодного порядку між ними немає. А тут ще почало темніти так сумкове військо, неначе те море, що спереду ще хоч видно, як хвилі ходять, а дальше у темноті. Так уже тільки реве та бурхає. Добравшись до свого намету, Сомко зараз звілів позбать перед себе Вояхевича. Кинулись шукати його по табору, да не так-то його й знайти у такій мішанині. Сомко напавсь на підручників генерального писаря, сердись, кричав. Далі бачить, що тим серцем мішанині таборові не запобігне, Розіслав старшину по всьому обозові козаків гамовати, а сам сів на коня і поїхав поміж наметами. Шрам їхав за ним похмур, як ніч, що надходила. Аж ось і генерального писаря уздріли. Той давно вже їздив по табору, гамуючи козацтво, тільки від його гамування іще гірш підіймавсь Гомін. Вражі діти кричить: "Піч кури! Навчимо ми вас старшину шанувати. Не будете ви в нас копилити губу, як ті запорожці, що всі в їх рівні. Порівняємо ми вас так, що й не захочете. Мало чого не буває, що запоросим усюди своя воля, що з ними старшина й гетьман за панібрата. брата. Пожалуй, у них нема ні убогих, ні багатих. Так не теж вони запорожці, козаки над козаками, а ви що, мужики? Та я ж мужва. Да ми вас, вражих дітей, батогами, ось нехай лиш рушать раду. Ми вас повернемо земляну роботу, дамо ми вам знати козацькою вольностю.